الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادقين الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الباب باب تاسع, تاسع عشرة. لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه. إلا منافقٌ اللغه لا يحب عليا يحبدي علي رضي الله عنه إلا مؤمن صدقوا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق نا همشكي علي صدقوا حديث 26 عن ذر بن فباش قال قال علي بن عبي طالب رضي الله عنه والذي فلق الحبة علينافا أناسيما نعفا نايولي أمبائي فلق الحبة أمبسو مبغو نا ikawa ni yenye kumea wabaraa an nasmata nakawa ni mwenye kuumba nafsi na mwanadamu innahu lahadun nabiy al ummi sallallahu alayhi wa sallama Alia nasema kwa kika Hii ni ahadi Ya mtume sallallahu alayhi wa sallam Ambaye ni mtume al-umii na sifa ya ummi Na ini sifa manake ambayo Ni mtu asie kuandika wala kusoma Ileya ahadi hiyo mtume alichukua kwa alii Tumakasema, alla yuhibba illa muminun. Yakuwa, hatu kuwa ni mwenye kumpenda, alii ni muminu. Wala yubugidhu illa munafikun. Na hatu mchukia alii ispokuwa munafika. Kwa hivyo, Ali alii ndiye, ali, ipokea. na anaeleza yakuwa haya maneno Ni Mtume sallallahu alayhi wasallam nikawa ni ahadi anachukua kwa masahaba ya kuwa hakuna vile mtu anaweza Ali isipokuwa itakuwa ni imani inampelekea ampende na hakuna mtu mtukia, unafik, utakau, kuna mtu atakayemchukia Ali isipokuwa ni munaafiki mtakao kunampelekea amchukie Hadithi ina baadhi ya faida ambazo mtazitaja ya kwanza kabisa hadithi inazunguzia kuhusu fadlu ali radhiyallahu anhu hadithi inazunguzia kuhusu fadla ya ali radhi za allah zifikie wa na miongoni mwa fadla ambazo zimeonekana kwenye hadithi ya kuwa ali anazo Anna man ahabba aliyan kana alamata imanihi Yakuwa atakai mpenda Ali hiyo itakuwa ni alama ya imani yake faida nyingine kuwa man abghadahu kana alamata nifakihi. na atakaye mchukia Ali hiyo itakuwa ni alama ya unafiki wake lakini pia Ali ana fadhila zingine ambazo waislamu wote wanazijua Ya kuwa ye, Ni Ibn Ami ya mtume Kwa hivyo Babaki Ali Ni yake mtume Ambaini Abu Talib Na huyo Ami yake mtume Ambaini Abu Talib Anamchango mkubwa zaidi Kwa maisha Na daawa ya mtume Kwa sabi ye Alimlea mtume Na kisha pia akawa licha ya kuwa simu islamu lakini anamtetea mtume na anautetea Uislamu islamu na anamuhami mtume kwa hali ya na kisha ali pia miongoni mafandula zake kuwa ali ndiye mme wa binti yake mtume Kwa hiyo ni mtume ni mkuwaki Ali Fatima binti Muhammadin sallallahu aliyo wasallam. Natajua kuwa Fatima Alikuwa ndiye mtoto wa mtume Ambaye mtume na mpenda zaidi Kuliko mtumgina yote Kisha alipia kusahau ya kuwa Yeye ndiye baba yake Hassan na Hussein ambao ni wajukuwa mtume, na pia wanafadhila nyingi tu katika Uislamu hawa wajuukua wake mtume. Kisha ali pia katika masahaba ambao waliupigania Uislamu kikweli kweli na shey kuongoza vita kadhaa mtu akampa bendera na akawa ndio kiongozi bali ali yeye ndio wa kwanza kabisa muslimu katika vijana ali ndio wakuanza kwanza kuslimu katika vijana wa pale makkah zote hizi ni fadhala ambazo ukiongezea fadhila hii ambayo imetaja kwenye hadithi, inakuwa bila shaka, ni wazi kabisa, ya kuwa ali, anafadla, ambazo mfanya awe, ni katika watu, na katika masahaba, atukufu zaidi. <laughs> Lakini pamoja na yote haya, ambayo tumiataja, na mengine ambayo tukuyataja, ambayo ya kusu, fadla za ali. Leisa fi idhali kataksisun, biwilayati aliyin wala khilafati hamna chachoti katika hizo fadla kinacho maanisha kuwa ali ana umakususi wakua ye alichaguliwa na mtume na ata akawa ame usiwa uhalifa kuwa ye au ndi ya halifa bada mtume hamna batu hizo ni fadla ambazo Kama vile pia baadhi ya na fadhila zao Zingine Lakini kule kusema kwasa hizi fadhla Zinamanisha kwasa ali ndio aliyechaguliwa echagulio awe khalifa baada mtume Kwa fadhila hizi Amna ya Amna dalili yote ya kuonesha hivu Bali hadithi na zumzia tu kuhusu mtume kuwahimiza masahaba kumpa Ali haki yake ambayo ni haki ya kila muislamu kupewa haki hiyo nayo ni haki ya kuishimiwa na kuthaminiwa kwa mengi ambayo aliyafanya na mengi ambayo kila mmoja akifanya ataminiwe Albabu 20 Albabu 20 Mlangu 20 Ayatul imani Hubbul ansari Wabugduhum Ayatul nifaki Kwa hapa sasa Hii Haditha muto isoma kumlangu Inaweka sawa Zile nambaya ambazo zaweza kuja kwa baadhi ya watu Ya kuwa Lakini mbona kisha alife kiake ndie mtume anasema kwa kimpenda utakuwa muumini na ukimchukia utakuwa mnafiki sasa huyo mlanguni nakuja kusawazisha fitra hizo na kuweka sawa ya kuwa si ali peke yake hivi mtasijakadania hivyo Bale hata kuna wengine wengi tu ambao mtume shakeu yasema neno kama hayo miongoni mwa hao ni hii hadithi ambayo kuhusu ansara mtume anasema ayatul imani alama ya imani hubul ansari نقوى بينا أنصار وبغضهم نقوى تكي أنصار آية النفاقي ميالام يونافي عن عدي بن قال أنا سيما سميتو البراء ربي الله عنه يقول المسكية صحابة براء من عزم ربي الله عنه كي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقتوك ومتوم رحمة نمنزل تكي أنه قال يقوى يا يالي سيما في الأنصار أنتوا ما ليسمى كوسو أنصار. أقسم أنتم لا يحبهم إلا مؤمنون. هوا بيند أنصار يسبقوا مؤمن. ولا إلا منافق. نولا هوا تكي و منصار الله. و بيند أنصار و الله ataamchukia Hadithi kama tulivyosema kwa hadithi ya tunasema hapa hivyo hivyo ya kuwa hadithi inazonzia kuhusu fadhila za ansar na kuwa yeyote atakayewapenda basi atakuwa anaalama ya imani na itakuwa ni sababu ya Kupendo na Allah Na atakia Itakuwa ni alama Ya unafika Na kisha pia Allah atamchukia Na hii Ni fadla ya masabaote kwa jumla Wala si alipiki yake Wala si ansaripiki yau Bali masabaote Hakuna yote atakia wa chukia takuwa ni mnafiku huyo na hakuna taki wapenda isipokuwa takuwa ni Allah Subhanahu wa ta'ala kasema kwenye Qur'an ya kuwa waumini huwa nasema wanapoomba Allah dua wanasema wala tajal fi kulubina gilla lilathina amanu anusweki katika nyozetu nyongo kwa wale waliu amini na waliowaamini jamaa za mtume na sahaba kwa ina maana kuwa miongoni mwa alama za watu ambao hawako sawa katika imani yao ni wale ambao wananyongo nyongo na chuki na masahaba wote kwa jumla bali na kisha ansar pia miongoni mwa fadila zao nikuwa hao Nassarun nabiyah Wali mnusuru mtume Wali islama Napiwa Uislamu nusuru islamu Waihwanahu Napiwa kwa ndugu zao Amboni masahaba wali wahama kutoka makka, Al muhajirun Kwa yote hiyo inawazidishia fadla Na watukufu Wafii hii Kisha katika hadifi hii ambao mtume anazumzia kuhusu ansar kuwa wapendwe Na wastukiwe ndani yake Bihi al-iittirafu bifadli. Dan kunakule kuzingatia fadla na kukubali fadla. Aulia ilai. Fadla za dhipenzi Allah. Watahdir min buhdihim wa muadatihim. Nakisha kuna tunatahadharishwa kuwachukia na kuwafanyia wadui ambao hawastahi kabisa kufanywa hivyo. Kwa hivyo hili njamba ambalo kama tuliposema ni masaba wote wanastahiki sifa hizi na ni kwa sababu kila sahaba anamchango katika Uislamu. Kiasi cha kuwa atufai kabisa kubeza mchango wake na kule tu kuwa yeye ni sahaba tayari hiyo ni fadhila ambayo mislamu kabisa hafai kuipuuza fadhila hiyo kwa hivyo inatakiwa waislamu wote kwa jumla wapende masahaba na watadhali kabisa na kuchukia masahaba tusiwe kama mashia ithna asharia rafidhah ambao moja katika alama zao kubwa ni kuachukia maswahaba. Moja katika eh, imani zao kubwa zaidi ni kuachukia maswahaba. Na Mashia huwa wanaita sisi ahli sunna an-nawasib. Mashia huwa wanatutia sisi ni Kwa sababu ya kuwa nawasiid wanamaanisha ile kundi ambalo lilikuwa ni kinyume na ma, e, mashia sasa kuwa mashia hao walikuwa wana e, nusuru wanadai kuwa hao wanapenda familia mtume alu bechi naana itetea sasa ukatokea kundi ambalo linaitwa nawasu na kundi hilo nalo liko na msimamo wa wa ku wa na wana wapinga albait na kisha bali wana wasapoti masohaba wengine kinyume na Mashia ambao walikuwa wakiwachukia maswahaba wengine na wakidai kuwa support na kuunga mkono al Sasa wale mashia huo wanaita Ahlus Sunnah Jamaa na wasim, wakimaanisha kuwa sisi tupenda kwetu maswahaba na kukubali fadhila yao na kuwatetea. Hiyo ni kama sisi tuonyima haki wale alubeti Mbapo si sawa, wala sikuili Nani kwa sabu siti na wachukulia masabauti Ya kuwa wanafadla, kubwa zaidi Lakini sasa alubaiti bila shaka zaidi kuliko wengine. Ngawa uchamungu wa mtu Nduna muhukumu, fadla hake Kama tunabujua Nnakuramakumahinda Allahi, atikakum Sasa lakini kule kusema tukua Eti alubaiti ndiyo tuwazunzipe kiao Kwa ndiyo wanafadla Nakisha masabu ingine chukie, na kuwasema kubaya na kuwa kufurisha Na wengine hata kwa sema kwa mambo ya kwa singizia nayo, anuladu na kwa sifa Ni mambo ambayo ahaya kubaliki kabisa Bali katika alama za unafi kama tulipona hapa Mlangu wa moja Innal imana La ya rizu ila al-Madina. Mlangoo unasema unasema kwa imani itajikusanya Madina. Layarizu yarizu itajikusanya na kisha iwe ni yenye kurejea Madina. <coughs> Anadirata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akala Anasema mtume rahma na imani Innal imana la ya'rizu. Ya Hakika imani itajikusanya na kisha iregee ila madinati katika mji wa Madina kama taarizu al-hayatu ila Kama vile nyoka ujikusanya na ikaa ni kwenye shimo lake. Hapa Madina inaoksidiwa na ile Madina mtume. ani al-Madina tu An-Nabawiyya. Al Al-Madina tu An-Nabawiyya. Al Ingawa jina Madina ni maana yake ni town. Amani mji. Kwa hivyo hata unaweza kusema Madina tu Mombasa, Madina tu Nairobi, Madina tu Mecca, Madina tu lakini sasa inakusudia hapa ni Madina ya kuwa ile Madina tu Nabawiyya. Maanisha kuwa huko ndio imani Itarigea na jikusanye Iwe yeyote ambaye anataka kujua imani ya sawa Na safi kabisa Basi atapata kuwa nile imani na kwatika na kule Hiya hadithi Inafaida nyingi ambazo chileza baadhi yake hapa Faida kwanza ineleza kuhusu fadhula madina Ineleza kuhusu fadhila ya madina Faida pili ni hapa mtume anatumia muongozo wake katika ufundishaji na katika kuilimisha katika kutumia njia ya tashbihi Tashhibii himanake ni njia ya kufananisha vitu kwa sbu ya kukaribisha ufahamu. kwa mtume akaatufaanishia kuregia imani madina na kuwa saiko pale imejikusanya akasema mfano wake ni vile nyoka huwa inaingia kwenye shimo lake kisha inajikusanya anina jikunja kunja na kwa sasa inatoshea katika ile shimo lake vizuri kwa hii njia moja katika njia za wafundishaji ani njia ya kupigia mifano wale nawafundisha ili waelewe zaidi kupitia mifano Wakila Na badia mulamua Sema hadha fi jamil azmina Ani hili jamba mbalo mkuma nizumzia Litakuwa za mazoti Kwanzia kuhama kwake Pakasuke kiyama Ya kwa pale madina Ndo patakuwa mahala ambapo Panashinda mjimingine yote ulimwengu mzima kwa kupatikana imani pale Na watu wa pale watakuwa mashallah ni watu wenye imani zaidi kuliko watu wengine wote katika mjizi mingine zote hii mola mwanaasema kwa ni za mazote amma Zamanu sahaba Watabiin tabi'in waliqtidahi bihadihi ama zama za sahaba nazama za matabiin na atba'u tabiin ili njama ambayo ilikuwa zama na alieleza kuwa khairu nasi qarni thumma alladhina lūnahum thumma alladhina lūnahum Ani watubora zaidi katika umma ni watu walioishi katika karne ya masahaba kisha waliofuatia ambao ni matabiin kisha waliofuatia abon ni tabiin na hawa wengi wao walikuwa naishi pale Madina wengi wao walikuwa naishi pale Madina kwa sababu ikawa hiyo haitaji fanuzi zaidi ama baada ya hizo karne tatu ikawa Madina bado mahala ambapo pana imani na pana dumisha jambo hilo la imani wale wakazi wa pale na wenyeji wa pale na wanaopatikana pale kwa sababu ya kuwa mara nyingi wanaweenda Madina huwa hawapeleki isipokuwa na imani yao kwa ajili ya kwenda kufanya ibada katika mskiti wa mtume huo na hata kwenda kwa ajili ya e, kufanya ziara kufanya ziara msikiti huo na kisha baada kufanya ziara wa msikiti wana wakifika pale wanafanyia ziara mtume, kabri laki na kabil na umar na masahaba baki na masahaba wengine baadhi ya sehemu kama Uhud kwa hivyo yote hiyo hakuna kinachowapelekea wafanye hivi sivyo kwani ni imani hiyo ni koul ya kwanza ambayo imesemwa na ulama Ama zama za, za mtume tojua kuwa imani ilikuwa iko pale kwa sababu mtume baada ya kuhama kutoka maka kwenye madina ikawa masaba, wote walilimpata. Wakabakiwa wachache kabisa pale maka lakini wengi walipata mtume wakawa nae pale madina na wakiendelea kuwa nae pale mpaka fatu maka ndipo sasa uislamu kawa sawhau kwa wapi maka na madina masohaba. Lakini mmoja na hata baada Fatumaka mtume akendelea kubakia Madina na masahaba wali watukufu wakabakia Madina pali. Diyo, Lakin, fadla, ma wa makka, na hapo mpaka akafilia pale. Kuvikaa ndio masahaba wa Makkah. Lakini hauwezi kudengenisha ya masahaba wa Makkah na masahaba wa Madina. Hata Allah yastawi minkum man min al wa katala. Ulaika ahzamu darajatan min alladhina min baadi wa qatali. Kwa ambo wale walihama wali na wakaina Madina kabla Fati Makkah, na kisha waka pigana pamoja na Mtume kutetea Uislamu na kuhami Uislamu na Mtume, hao wana fadhila kubwa zaidi. Upande wa imani na Uislamu wao kuliko wale ambao walikuja baadaye waka-slimu baada ya Fati Makkah, walikuwa ni watu wa Makkah na miji mingine. kwa inakuonesha ni imani, atazama za mtumi likuwa pale ndio Kina na ndio Chimbuko. Kisha pia wote ambao walikuwa wanatafuta imani walikuwa wanaitafuta pale Madina kwa mtume huko kujifundisha imani hiyo tauhidi, akida sawa na hata mambo mengine ya dini. Waqila lakini baadhi ya mulamwa akasema hii hadithi ishara tun ila atawauli riqaat alislam ya kuwa yaonesha kuwa zile mipaka za daula nchi ya Kiislamu zitaanza kupungua kidogo kidogo sababu mpaka wa Kiislamu ulikuwa ni mpana zaidi na ardhi ya Kiislamu ilikuwa ni pana zaidi zama za masahaba na hata zama za matabiin na tabau tabiin lakini sasa yaonesha kuwa hadithi hii kisha baadae uislamu ataanza kupoteza eh, ardhi zao kidogo kidogo mpaka mushoe kubakie kwa sasa ardhi ambayo itasemekana kuwa ni ya waislamu ni ya Madina pale na hiyo itakuwa ni katika akhir zamani, katika zama za mwisho kwa sababu napata mtume sallallahu alaihi wasallam alipozunguzia kuhusu kuja kwa dajali alisema kwa dajjal ulimwengu mzima Ispokuwa makka na madina ndo Katika mipaka yake Allah takua meeka malaika wanlinda Hizo nijinuini Na Bila shaka Kuna adithi yambo munaijua Tumisa Allah wa alaihi wa sallam, Anasema inna islama badaa ghariban hakika Uislamu islamu ulianza pale mwanzo ulipukua unaanzia pale madina ukiwa ni mgeni kabisa wasayaudu ghariban kama badaa na utaregea uwe ni mgeni kama ulivuanza kwa vikawa kama vile ilikuwa semu nyingu kienda uwe ni wa wana kushanga sabwa likuwa islamu islamu kwa ilikuwa ni jambo geni asa itarejea pia hiyo hiyo ya kuwa pia sehemu nyingi wapoteza Uislamu mpaka iwe sasa ikio nitakuwa na Uislamu basi ni Madina lakini sehemu zingi, nyingi inakuwa nini Uislamu nakuwa ni mgeni huko kama ilivyoanza mwanzo na ili njama mbale mpaka sasa ukienda Madina bila shaka utapata kuwa ni tofauti kabisa na sehemu nyingine yote ya kwa upande wa halakatu za elimia eh vile maula mama katika ule msikiti wa Madina wana halaka za elimu mbalimbali tofauti na hata maka Makkah ndio kuna halaka lakini sisa sawa halaka za Madina kisha utapata kwa pia pale Madina kupatikana pale ya islamia eh chuo kikuu cha Kiislamu chuo ambacho asili yake kilikuwa kimefungua milango kwa wanafunzi wa elimu mzima wanaruhusiwa kwenda kusoma pale Nam kwa hivyo ukienda pale Masha Allah unapata kila aina ya wanafunzi anayetoka Kila inchi ulimungu mzima Na wanaenda pale kwa ajili ya kusoma Na mashallah wanaenda katika umu kwa ajili ya kuhudhulia Halaka za mashehe wakipata ilimu Yote unikuwanesha kuwa madina Ani ni mji ambao ilashaka utendelea kama olivokuwa tangu mwanzo anikulea kulea eh, Wanautaka kujua elimu ya dimi yao Na uislamu wengi Huwa wanapenda Uislamu wengi huwa wanapenda Na hatamani Allah wajalie angalau waweze kufika Katika miji hizo mitukufu Maka na hata Madina Kasa yule ambaye hapendi na hatamani Atakuwa na shangaza uislamu zaki. Lakini ilo njama mbalo Kila muislamu Ani aki Akiwa kuna mamba na hatamani katika nafsi yake Ya kuwa Allah Kabla ya kufa Aweze kutimiza ndoto yake Basi ni ndoto ya kufika Katika mji mtukufu wa maka Na hata mji mtukufu wa madina Na si kwa sabi ngini ni kwa sabi ya imani Kwa sabi ya vile mji Bila shaka unapendeza kwa hila Atakaifika pale Akiwa na imani Na ni vile tu Saudi wana shirika lakini ingiwa hawana shirika kali wengi wangeamwata afadhali kuacha Korau kwa Madina kuliko kuishi huko katika enchi zao wakiwa katika hali ambao watakuwa afadhali uishi huko uwe ni mkimbizi uwe hata una makao na kwa sababu wewe utakuwa kwanza kufanya hivyo eh? masaba waliishi hivyo katika kipindi fulani walipohama na wakao sasa hawana makao hatuseme waliishi kama chokora nasema waliishi kama wakimizi yani hawana makao wakao wanaishi msikitini Alusufa licha ya shida na tabu ambao walikuwa kipitia lakini walikuwa wanapata raha kusogani gani kwa imani ambayo wanaipata katika ule mji na katika ule msikiti na wanaona kuwa ni afadhali kuliko kurejea huko walikotoka maka ili wapate mali zao na nyumba zao na jama zao na maisha yao mazuri nilu njama mbalo ukweli kwa kila mwenye imani anana tamani nao kama mingekuwa yawezekana basi mingi amwani kaishu huku, kutili ambali kama maisha hata na magumu vipi, tabakia hibu paka nifili huku lakini saa wale wameka mkazo kabisa warlusu mtu warlusu kabisa mtu nafanya msa haupatikana unalagishu utokako uto namu e, hadithi yishina moja na dhani yutu misoma kwa yutu nenda kwa mlango wa yishina mbili babu alimanu Yamanin Kuala hikmatu yamania Lango ambao unaeleza kuhusu imani Ani e, Pia inanasibish, inanasibishwa na yaman Na pia hikma Inanasibishwa na yaman Naam Lango huu unaeleza kuhusu imani Inanasibishwa na yaman Na pia hikma Inanasibishwa na Yaman. Anabirirat radhiallahu anhu ala samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallamme Jaa ahlu ahlu ahlu Yaman liyaman. watu wa yaman. Hum araqu afidatan. Watu ambon nyoozao ni laini. Waadhafu kuluban. Na nyoozao ni ana hawana nyoyo ambazo ni ngumu. Mbazu Mesuswa. al imanu Yamanin hapamkume mtume ana nasbisha imani na inchiyaman. Ana nasbisha imani na inchi yaman. Kisha kaseme wa al napia hikma akai nasbisha na yaman. kisha akasema mtume ndeleza kwa nini nisba hii ikatokea ni mtume akasema hivyo kwa akanasubisha imani na yaman na hekima na yaman hayo ni badai kisha anasema as-sakina tupi ahli al-ganam ani upole na utulivu ni wale watu wenye mbuzi na ganam kuhnye na kondo ambao ni wafugaji kuhnye mbuzi na kondo kisha akasema mtume walfakru walkhuyalau filfaddadina ahli lwabari akasema mtume na ile ili kujifakrisha walkhuyalau nakua na majivuno na kibri fil <clears throat> ni kwa wale watu ambao wana sauti kali nasauti sauti kubwa al ni watu ambao wanapenda kuingia kwa sauti ya juu na sauti kubwa na kali au ndio watu ambao penda kujifakhirisha na pia wanapenda, wanapenda majivuno nani hao mkakasema ahli al ni wale Ambao ni watu wa wabar. Wabar. Manaki ni yali manyuwa yangamia. Kwa hivyo ni kama mtuma na wale Ambao wana ufugaji yangamia. Basi ndiyo wana hapo. Qibala matlai shamsi. Kisha mtuna kasema upande wa jua kuchomoza, kibala matlai ashamsi, ani watu ambao wana upande wa jua kuchomoza, ni upande wa mashariki huku. Ndwa wana kusiliwa hapa. Al-Faddadin nimesema kuwa ni watu wenye kupenda na sauti na sauti kali hapa akasema kwenye kitabu fahumul ladhina ta'lu aswatuhum fi iblihim wa khaylihim wa khurufihim na dalika watu ambao wanapenda kuinua sauti kwa kuinulia sauti ngamia zao na farasi wao na hata wale wanyama wao وا ونحو ذلك و ونجين عن جابر, حديثي جابر بن رضي الله عنه انهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب القلوب ما نسمع غم ومو wal jafa na ususuavu ani ukali ni unapatikana huko mashariki ni kwa watu wa mashariki kama tulivyosema hadhi ya aishamsi, wamesema qibla matlaa al shams na ni wa mashariki kisha mtume wal fi ahli al hijazi na imani inapatikana kwa wa hijazi Imani na kwa watu wa hijaz. Watu wa mashliki hapa wana ni watu wa iraki wako Sasa tuanze kueleza yale ambayo ni muhimu kuelewa katika hadithi hizi bini Ikhtelafa ulamao filmuradi fi bihi mulama wametufutiana kuhusu makusudio ya unasibishe imani na Yaman fa qila wa kasema ma'naahu imani ila makkah hapa ni kuwa kilichokusudiwa ni kuwa imani imenasibisha kwa makkah ani makka. kwa anasema kuwa anasema li anna al imani Lianna Mabda al-Yaman Minha wanasema eti kwa sababu yakuwa Mwanzo wa Yaman Unanzia palimaka Kisha kasema wa tun Yamani ya tun Binisbati ilal madina Na makka Uchukuliwa kuwa Ni mdi ambo kupandi wa Yaman Kwa wale watu ambo madina Kono sababu ikawa Mkuma anasema kuwa yamania, lakini akawa na upande wa yaman, akikusudia maka. Kuna maulamua lisema hivyo. Wakila, lakini wengine wakasema, huwa nisbatu alimani ila maka wal madina. Hapa mtume, alikuwa na kusudia kuwa ananasibisha imani wa mji wa maka na mji wa madina. Wahuma, yamani yatani. Kwa ya kuwa hizo mjimuili... Di miji ambazo zina chukuliwa kuwa zikopande wa yaman Binisbatilisham Kwa kuzingatia yuli kosham Kukuzingatia yuli ambai kosham Kukio kosham Ukielekeza Madina Namaka kuwa unelekeza kuwa zote zikopande wa yaman Binaan ala anna Almakala sadarat minan nabii. Wahua hinaithin bitabuk. Wa kuzingatia kuwa haya maneno aniyadithi. Mtume sallahu hati sema lisema akiwa yikotabuk. Kupaka sema alikuwa na manisha himu. Waqila, lakini kunoingine maulamuoma sema. Almuradu bidhalika Mtume hapa anakusdiya al-ansar. Anakusdiya ansar. Kwa nimi? Lianna aslahum minan liyamanu kwa sabi yakuwa ansor asiliao walitoka yaman yun ngapi? yatatu wakila kaulia wakasema almuradu, lakini wakasema kuwa makusudio tafudhilo ahli yaman likuwa mtuma likuwa nakusudia kufadhilisha watu wa yaman ala gairihim zaidi kuliku watu wengine wasukua yaman lakini min ahli mashik kwa kuzingatia watu wa yakuwa Tumana manisha kua watu wa yaman Ni watu bora kuliku watu wa Wasababu Na sababu Huwa idhaanuhum Lali imani Mina ghairi kabiri mashakka Ala muslimina bikhilafi ahli mashrik wogairihim. Nikuwa hao Walikuwa ni wenye kuikubali imani Na uislamu Tena bile ya uzito mkubwa Jia uislamu Kinyume na watu wa mashlika ambao walikuwa ni wazitu Kubali imani Thumma almuradu bidhalika Kisha sasa tukisema kuwa mtuma likusudia taja watu yaman Kwa fadla hii Na kuwanisibishia imani Kwa sababu hii mtu mesema ya kuwa hao, hao Kwa sana kusilimu kwao kama Kamu alibusumbua tuwa mashlika Kuvitakuwa al murad bidalika al-maujudu minuhum, kinaibin. Ni wale, walio, uepu, yaman, wakati huo, wamtume. Laa kullu ahli yaman, fikuli zaman. Wala siti watu yaman, zama zote. Kwa sabi, inezekana wakati huo, Lakini, kisha bade wakali wengine wakatokia, wakaa ni watu wasumbufu. Kwa imani na mamunengine. Kwa jumla, na kusudia mtume alikuwa ya ni yapi kwa imani na yamani tunaenda katika sehemu ya pili ambo ni ya hikma wal hikmatu wal muradu bil hikma sasa makusudio ya hikma hapa kama liposema wal yamani ya je alikuwa anakusudia nini mtume kwa kutaja hikma hapa Mane hikma on jumla, Hikma on ni että se on fi ni se on niin, että se on niin, että se on hivyo että se on niin, että se hikma niin, että Unazumzia kuhusu kuwa huyo mwenye hikma ani anaweka kila kitu mahala panaposta na anafanya kila kitu kinavutah hikinu ma hikma. Na kwa maana hiyo moja kwa moja itakkuwasa hikma haiwezi ikika na maingine kiwa hindi manake isipokuwa itakua maana ya elimu, na ujuzi, na maarifa kwa sababu mtu ambaye ana uwezo wa kuweka kila kitu malapaki na sikosei haiwezekani ikawa hivyo kwa kufanyaje kwa kubatisha ya kwatu awe anageza lakini kila wakati akibatisha anapata anaweka kile kitu mahali pake haiwezekani isipokuwa yule ambaye atakua anaweka kila kitu malapaki na anapatia kile wakati, kila wakati anaweka kitu malapaki na hakosei hakuna kitakachokwenda kumfanya paka awe hivyo isipokuwa nini Nilimu kwa ina kuwa hikma Jambo la kwanza kabisa ambalo linaingia kwa maana ya hikma nini itakuwa itakuwa ni ilimu. Naam, wala hiwezekani kabisa ya kuwa mtu adaiwe kuwa na hikma na hana ilimu. Kwa hivyo al-murad bil-hikma hapa al-ilmu al-mustamilu ala maarifati llahi. Hapa hikma inayokusudiwa ni ilimu, inayokusanya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kawa, hei, ja kikmaa, no, kikmaa, ja kikmaa, ja kikmaa, ja kikmaa, ja Hadithi wa waajidu nafsa na pata, na kuhisi nafsi ya rahman minkibali al-yaman, upande wa yaman. Na hadithi hii manake, nikuwa mtuma na manisha kuntufishida, ana likuwa kwenye shida Na katika hali ya kutopata watetezi, wanaweza kumtetea kikamilifu alipokuwa makka lakini allah akampa faraja kwa kupitia watu wa ansar Pitia watu nani wa ansar ambao watu madina kwa kuanzia hapo mtume akawa faraja kwa watu madina mpaka mwisho wa maisha ki. kisha pia wa ahli al-yamn pia na pia inamaanisha kuwa alipata faraja kwa watu yaman Kwa ni kuonesha kuwa kama tulivyosema mwanzo watu wa Yaman ani watu wa Madina asijao ni Yaman lakini pia watu wa Yaman wenyewe ni watu ambao mashallah ni watu ambao walikuwa wanampa faraja mtume kwa sababu ya upole wao na uzuri wao na kukubali kwao kwa epesi imani <tos> Lakini pia hadithi Imeenlea kusema kuwa Kumbe watu ambao nualezi Na ni wachungaji mbuzi Ni watu ambao huwa wanaupole Mutuma lisema asakina tu Fi ahli lganama Nando sababu Kuna hadithi mutuma nasema kuwa Hakuna nabiye yote Ambea lichumilizo isipokuwa alikuwa nini Mchungaji wa mbuzi Mutuma kaulizo hata wepia kutumakasema hata mimi pia nishwe kupitia maisha ya kuachunga mbuzi kisha mtumakasema nilikuwa nikiwachunga kwa malipo machache nilikuwa nikiapata kwa watu wa maka kwa mtume ashe kufanya kazi yao uchungaji mbuzi tena ile uchungaji siti mbuzi ni wake mbuzi yae ya kwa hivu anachunga lafa na chunga, piwa, malipo kidogo muhimu maisha yendele alipokuwa bado katika e, maisha mwazumanzo ya pale maka Na ni kwa sahabu ya kuwa Watu wenye kuchunga mbuzi Mbuzi kwa kika ni msumbufu Mbuzi asliyake Ni mnyama msumbufu Lakini sasa Yule ambe atakuwa ni mwenye kustamili Usumbufu wa mbuzi Na awe licha kuwa usumbufu wake Lakini ye anastamili kumchunga Na kumudumikia na kumjali na kufanya kila kitu hii na maana kwa mtu huyo akiishi na watu hakuna vile atashindwa kustamili maudhi ya watu na mwishwe atakuwa ni mtu mwenye kuonekana alikuwa ni mtu mpole kwa sabi ya kuweza ustamilivu na maratizo ambana ya anakumbana nao kwa watu kwa sabi ya kule kupata mazoezi na e, kupaitia zaidi ya hayo wa ambao aliwahi kufanyaji kama huwa ana wachunga. Namba. Kisha mtume akasema Al-fakhr wal-khuyalaa fi al wal ahlil-wabar. Kisha kujifakrisha na kujigamba na hata mtu ku, watu kuwa na nini? na majivuno kibri asilimia kubwa ni watu ambao ni wachungaji waangamia wachungaji waangamia na hili ni jambo ambalo mimi kwa hakika utafiti lakini kwa wale ambao wanaweza waka, wakawa labda kuona watu ambao wanapenda fujo fujo na watu matata matata waneza wakangalia jeni watu ambao kwao kuna ngamia maha kuna ikiwa ni kweli basi itakuwa ni hivu na mina dhani chakua akuna tinadhani mia itakuwa ni hivu msa mtumaweza kisuma kito lafi kikawa si hivu nelewa ngamia jamigeni ambao inapena sana kushungamia ukiangalia yu jami kisha wanzu kuangalia maisha yao utapokuwa utapata kuwa ni watu ambao wapendi kuchezewa chezewa. Hey, ni watu ambao wapendi mchezo mchezo anya. Watu hao ambao na maisha ya kuchunga ngamia. Ani watu kidogo tu asikasirika. Na kisha ni mtu ambaye hapendi kudharauwa sababu yeye mwenyewe ana anajihisi kuwa mimi ni thamani yangu. Kwa hiyo lazima nini? Awe na ona kujiona na kujigamba na kule kujivunia hali yake alivyopoa na labda naweza kakuwa licha kwa na, na yote hayo lakini si mtu wa tauni sababu huko ku, penye kuna uchungaji wa ngamia si tauni Auzo na Nairobi wala Mombasa wala hata mji mwingine wote ambao kidogo na maendeleo na wanaishi hapo ni watu ambao nini kidogo na naelewa lakini licha yote hayo lakini bado hakubali hakubali hauwezi kuambia kwati umletee tauni wako lafu wanzo kumchukulia tu hivi juju, ata lafu wakubalia tu hivi apana. Nailewa. Na yote ni naikuwa nini? Kwa sabi ya kuwa mtuma mesema, hiyo ndo nini? Ndoka wida yao. Nam. Sasa, muna urusa nini? Muna urusa pia kufanyaji kufatilia muwene kama ni hivi wa masivu. E, muna urusa Lakini kisha hadithi ikamalizikia kwa mtume kusema kuwa wanaokusudiwa hapa hasa ni wale watu wa Mashriq, ni watu wasumbufu kuliko wote. Ani hao wengine tukijua kuwa kuna usumbufu wanao basi hiyo ni kionjo. Tuchao na kionjo. Lakini lao kama utapata usumbufu wa kujigamba na kujivuna na kibri kutoka watu ambao anatoka Mashriki huko basi ni zaidi kuzidi maelezo na tumesema kwa mashriq inakusudiwa hapa ni huko sehemu za iraki na pia hapa ikaja kwa hadithi ya pili akasema ni hijaz ahlul hijaz pia ni hao hao nam bana kwa imeleka Hadithi hii ambayo tumeisoma mwisho kabisa ya kuwa mtume alisema ya kuwa wa ajiddu nafsa arrahmani mi qibali al-yaman hii si katika hadithi za sifa za Allah Si katika hadithi ambazo Zinazumzia kusu sifa za Allah Kwa hivyo, hawezu katafsili kuwa, eti mtume alipata nafsi ya Allah, ambeini rahman, eti kwa watu wa yamani. Hawezu katafsili hivyo. Bali, ya tafsili kuwa, alipata faraja. Kwa waumini Ambao, miongoni mwao, ni watu wa kutoka yamani. Na, alimuhimu sisi kwa jumla hata kama tutata tafsiri hivi, tafsiri hivi lakini asili ya hadithi inazumzia watu wa yamani wakua ni watu ambao mashallah mtuma mwasifu katika hadithi na sifa nyingi tu lakini sifa kubwa zaidi nikuwa ni watu ambao e, wanaimani na suwa sumufu kwa kuamini na kubali uislamu Nakisha pia Mtume aka wasifu ya kuwa ni watu ambao wana hikma Ni watu ambao na hikma Kwa ni sifa ambazo bila shaka wapa, fadla Watu wa yaman. Ingawa kama tulipo sema hasa Wale watu wa yaman, walikuwa zama za mtume Lakini Wote wanaingia Hata kama watakuwa hawingi moja kwa moja Lakini wataingia kwa kuwa pia ni watu wa yamani hadithi na ufatia ya ishina tatu inshallah utaisoma kwa sabi ya mda umeisha labda baada dhana kama kutakua kuna suwali inshallah utaisoma kenileku kueleza lakini tasmamia kwa kwa sasa subhanaka Allahumma Rabbana bihamdika ashwela la ilaha ila anta astakiru kwa tubu ilika